السلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. أشهد أن لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان الله. حي على الصلاه على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar La ilahe illa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 من يتع الله ورسوله فكذل شد ومن يعس الله ورسوله فلا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد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 u fil lakum dunobakum wa man juti illaha wa rasulahu fakad faza fauzan azima summa emma ba'd sva zahola pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala sve stvorio koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti sva vlaci u njegovoj ruci u ovon položaj Podiže one svoje robove koje on izabere, a ponižava onoga koga on, subhanahu wa ta'ala, hoće. Koga Allah, djel lešanuhu, uputi na pravi put, nikoga ne može skrenuti s tog puta. A koga Allah, debarek wa ta'ala, pravedno ostavi u zabludi, nema mu onog ko će ga uputiti pravim putem. Sjedočimo da nema drugog boga osim Allaha tebarak ve taala. I sjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve posljednji Allahov poslanik, pečat svih poslanika poslat sa istinom i jasnim dokazom do Sudnjeg dana. Da bude sjedokom protiv ovog ummeta i da ovaj ummet bude sjedokom protiv drugih ummeta. Neka Allahov selam i salavat Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu učenu porodicu njegove ashaabe i na sve njegove stredbenike do sudnjeg dana. Tjenjena moja vraću, Allahom tebarek vata'ala dobrotom i njegovom voljom dočestali smo i ovaj veliki mjesec, mubarek mjesec, kog je Allah tebarek vata'ala dočestio mimo druge mjesece, pa je dao da se mnoge stvari vežu samo za ovaj mjesec. I upravo sa tim događajima u ovom mjesecu Allah je ukazao na njegovu vrijednost. Zato je govorio poslanim s.a.v. Približio vam se Mubarak mjesec, to jeste blagoslovljeni mjesec u kome je, dakle, Allahovate barak v.t. blagodat, koju treba srce mu'minto da prepozna, da prihvati i da iskorici, da uzme ponudu Allaha džel lešanuhu. A ta ponuda se sastoji u tome da izvršiš ono što imate uzvišeni, subhanahu v.t. za duže u ovom mjesecu, I da budeš daleko od onoga što ti on azze ova zabranjuje. Da bi se na taj način očistio od grijaha kojima si stalno izložen i od kojih se ne možeš sačuvati osim od onoga od čega se Allah tebara kratala sačuva. Zato ovaj mjesec, mjesec ramadan jeste mjesec koji je došao kao milost Allaha tebara ta'ala umetu Muhamada sallallahu aleyhi wa sallam i nema sumnje da čovjeku je svesan svojih grijeha i svog maasijata i nepokornosti neposlušnosti Allahu tebara ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam tokom cijele godine na raznim polima i u raznim stvarima a koi zna vrednost ovog mjeseca i ponudu Allah'a jalla šanuhu ovo mjesecu nema sumne da takav svata da je mjesec Ramadhan mjesec mjeloši Allah'a jalla šanuhu i mjesec oprasta Allah'a tebara kva ta'ala i mjesec oslobadaňa vastre jahennemské mnogoj hrubova Allah'a subhanahu wa ta'ala kao što je to spomeno poslanih sallahu aleyhi wa sallam govoreći o tri dijela ovog mjeseca pa da je prvi dio mjeseca Ramadana dakle de prvi deset dana da je to mjesec da su to dani milosti da je druga trećina dani magufirata Allaha tebara kvom on puno prašta i da je treća trećina ovog mjeseca oslobađanje vatre jehanemske mnogih robova Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako, braćio moja, iako ovaj mjesec sa sobom nosi ono što nosi celokupna vjera Allaha Jalešanu, i svi propise Allahove vjere. Nema propise Allahove vjeri koji ne traže o tebe zalaganje truda. Tako i ovaj badet u ovom mjesecu traže o tebe trud. I ovo je teško osim uminima. Zato ćemo naći da većina govore da je ovo teško, da je to nepodnošljivo, da je to mutenje tijela i tako dalje i tako dalje. Ali ovo govore ko? Samo oni koji su kafiru Allaha Đallašanuhu, oni koji ne znaju za toga gospodara i koji ne znaju šta je ono što Allah Đallašanuhu obezbijedio i obećao svojim robojima koji budu ispravno obožavali, i vratili mu se na čistom tevhidu s kojim je zadužio njihov gospodar subhanahu wa ta'ala. Zato kažemo, braćio, da je ovaj ibadet, ibadet postao u ovom mjesecu, ibadet kog je Allah odabrao, da ga u ovom mjesecu sa tim ibadetom, pored ostalih ibadeta, obožavam. I on, subhanahu wa ta'ala, ima pravo da propiše u svojoj vjeri ono što on hoće. Pa kao što nam je propisao namad da ga putem njega obožavamo i zekijat, da ga putem zekijata, davanja zekijata obožavamo i hađom da ga obožavamo i džihadom da ga obožavamo i tako dalje, tako dalje, tako je odredio on subhanahu ta'ala da ga obožavamo i postom. Da ga obožavamo i postom. Pa nam je ovaj mjesec hladan učinio obaveznim fardom da u njemu postimo dane od prve zore pa sve do sunca znači a kao što kaže poslanik sallallahu alejhi sellem da njegove noći provodimo u kiyamu to jeste u klanjanju Allaha subhanahu wa taala zato nalazimo braćo da Allah jalla shanu wa bika zaliku naagradu koji pa ispostene se Ramazan na način na koji je to Allah jalla shanu propisao كاو كاجي قسلان صل الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اوليك يسطي ميس رمضان ايمانا سا ايمانون سا سا увірянням у награду због таквок غفر له ما تقدم من nedanbi takom će biti oprošteno ono što je prije bilo takom će biti oprošteno ono ono što je prije bilo to jeste od od grijeha što je počini čovjek i ovdje kada dolaze ovdje, ova ovih hadisi braćo znamo da se oni odnose na male grijehe znaš zato, zato što za velike grijehe potrebna je teuba za velike grijehe potrebna je teuba i sva ti kome desi da učini neki veliki grijeh mora da požuri sa tevbom mora da požuri sa tevbom poslije tog grijeha i da se pokaja Allahu Đallašanuhu i da traži oprosta da traži oprosta za taj grijeh jer Allah Đallašanuhu ove grijehe ostavlja ostavlja i oni ne spadaju pod ono s čime čovjek se može od njih očiniti poput namaza, poput posta i drugih ibadeta i dobrih djela kojima kojima se brišu u grijesi. Zato mi treba da stalno čini teobu. Ali obaveznu teobu da čini poslije velikog greha koji počini Allahu tebara kratar. <tuh> Tako obraću u hadisu poslanih sallallahu alaihi wa sallam ističe da kada dođe mjesec Ramazan da se otvaraju vrata dženneta i zatvaraju vrata džahennema i da se šeitani, da se šeitani u toku ovog mjeseca povežu, spucaju se. Pa zbog toga vidimo da je Allah dželešanuhu olakšao da mnogi i od onih koji možda nemaju osnovne vjere kod tebe, ali smatraju da nešto imaju od islama, da su nekakvi muslimani, Vidimo ih kako u ovom mjestecu lakše prihvataju i pristaju da izvrše nešto tibadeta Allahu te barakva tana. Pa ćemo vidjeti da, da mnogi dana muslimani, pogotovo iz našeg naroda, da poste, da poste dana Ramadana, a nemaju ni namaza. Nemaju ni namaza, a poste ramazan. Tako jedan prije neku noć na paltaku ušao i pita, kaže, hoće li mi koristiti post? jer ja nemam namaz, a ne paljam namaz. I ovo je dakle pitanje stanja našeg naroda, stanja našeg naroda, odnosno džehl i neznanje u kome je naš narod doveden. Zato vidimo da čak i takve takve osobe koje nemaju namaz kod sebe, ali kada dođe Ramazan, vidimo da se da se ovaj uključuju i da poste i da poste a nema sumnje da je post u mjesecu Ramazanu onaj ispravni post da je od isključivo radi Allaha jalla šanuhu o čemu nam govori hadisi kudsi u kome kaže Allah tebarek wa ta'ala kullu amalin ibni Adama lahu illa siyam svako djelo sina Adama pripada njemu illa siyam osim posta fa innahu li wa anajzi bihi Pakaže Allah, jel-l-l-l-shanuhu Pusti moj Ija za njega posibno Nagrađim Wasi ja muđunah Pusti šteet To jeste šteet od patra jehennamske Wa iza kjane Javma svo min ađedukum Fela jerfut Wela jaschab Fada neko odvać Bude posti Nemoj da izgovara vulgarne riječi i nemoj da podiže svoj glas nemoj da sere fa in sabehu ahadun au katalahu fal jakul pa ako bude izazivao ili bude htio s njim da se tuče neka kaže in nimruun saim ja sam u istinu čovjek fostač neka to ponovi dva puta walledhi nafsi muhammerim bijedih تكمي اونغا عچيويه روتي دوشه محمدوا لخولو فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك تكمي اونغا عچيويه روتي دوشه محمدوا زره از عثا قسطاچا يه پرييتني قد الله تبارك وتعالى قد مريث للصائم فرحتان يفرحهما Zajta kaže postačma dvije radosti kojima se raduje. Iza aftara farha kada se iftari to jest kada mu dođe iftar on se raduje iftaru, واذا لقي ربه فرح بصومه. I kada sretne svog gospodara na sudnjem danu radovaće se svojim postu. Radovaće se svojim postu. Pa vidimo braćo moji da Allah jalla šanuhu obaveštava o ovom ibadetu i njegovoj važnosti i posebnosti kod Allaha tebāraki wa ta'ala i tome da Allah jalla šanuhu ističe inna savme li wa ane ađzibihi uistinu post je moj to je to ibadet koji može samo se radi mene raditi samo radi mene munacici mogu druge stvari da rade međutim da poste radi Allaha ne mogu Zašto? Zato što je ovo zatvoreno. Pa može da se izazidana jede, a poslje da dođe. Međutim, to nije post. To nije post. Zato ona je ko posti na način kako je Allah jala šanuhu zaduđio insana. Taj post je radi Allaha jala šanuhu i zato kaže Allah jala šanuhu inna saumeli. Post pripada meni. To jeste taj ibadet koji dođe kao takav Kakav, kakvim sam ga naredio, on je moj, i ja za njega posebno građim. Zato Allah Đelešanu ističe, da je post štit, to jeste, kada, kada čovjek dođe sa takvim postomom, Allah teba i sotara, naći će da ga taj post štiti vatre džahannamske. Da mu je on štit od vatre džahannamske. A zato sigurno, najveća dobroca Koji čovjek može noći na, može naći na sudnjem danu jeste da nađe svoja djela kako su se isprečile između između njega i Vastrađehnemske. Između njega i Vastrađehnemske. Zato ova ibadet braćo, ova ibadet mora da bude ono na čemu će čovjek biti svojim srcem i svojom čvrstom odlukom i svojim dosjednim susretanjem u ovom baretu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I da kroz ovaj i baret budeš stalno svesan, da to samo radi Allaha dželdešanohu radiš. Da njega na ovaj način obožavaš jer ti je tako naredio. Pa kao što si u obavezi kada klanjaš namaz i staneš pred Allaha te barak i batala, da si svesan toga da si stao pred njim, subhane, i da se njemu klanjaš, da njemu činiš kijam i da njemu činiš ruku i njemu činiš seđdu i nikome više to ne poklanjaš, i isto trebaš da si svesan, da sa ovim ibadetom, u ovim danima, da to samo s time hoćeš Allahovo te kroz tada lice. I da njega na taj način obožavaš i da u tome ništa drugo ne bude imalo udjela. I da ne osjećaš bilo kakvih stvari koje šećan donosi, već naprotiv da si radostan zbog toga što te Allah Đelešanhu poživio, da dođeš i doživiš ovaj mesec koji je ogromna prilika da se čovjek očistiti. Wallahi, brać, ogromna prilika. Kao što kaže posanik, sallallahu aleyhi ve sellem, onaj ko doživije Ramazan i isposti pa mu ne bude oprošteno, i onaj ko doživi, dočeka lejletu kadr, pa u, u toj noći mu ne bude oprošteno, u takvom nema hajera. Ili kako je rekao posanik, sallallahu aleyhi ve sellem, ali dakle taj čovjek kojeg prođe ovaj mjesec i lejletu kadr noć, Pa mu ne bude o, u ovom periodu prošteno, hal tog insana je zaista ružan hal. Ružan hal. Zato neka svaki brat povede računa o onome što mu je Allah pružio od svoje dobrote i svojih blagodati, pa neka se, neka se potrudi radi Allaha kažu. Kaže poslanik s.a.v. Salatun لَا تُرَدُّ دَعْوَةَهُمْ Trojisi neće biti vraćena doba. أَسَاي مُحِينَ جُفْرِ Postaću sve dok se ne Dakle, dova koja neće biti odbijena, dova koja se uputi Allahu جَلَّشَانُهُ, pa je neće Allah جَلَّشَانُهُ vratit, već je primit i udovolit toj dobi, jesu, kaže, tri osobe ili tri dove. Pa prvi koga spominje ovde, poslanih, sallallahu aleyhi wa sallam, jeste asaj mohina juhtir. Postać sve do sehreni ptari. Dakle, u ovom periodu, otkad ujutro zapostiš od sehura, pa sve do ptara, tvoje je mogućnost da moliš Allaha i da mu činiš dovu i da ga moliš za sve ono za, za čim imaš potrebe, a vallahi potrebe naše su ogromne. Samo što neko zna i prepozna ih I vidi svoju malenkost, i svoju nejakost, i svoju slabost, i svoju nezaštićenost. A drugi ne nego mišlije da, da je nešto krupniji, i nešto važni i da je jači i da je obezveđeniji, zbog ovih ilioni dunjaličkih razloga. Međutim, ovo što spominjem, vallaha i brać, nije vezano za dunjalog. Ovo nije vezano za dunjalog. Tako da onaj koji ima puno novca, ko misli da se timo bezbedio, onaj koji ima, ne znam ti, ovaj položaj ili onaj, onaj položaj, pa misli da je nešto bezbedniji, teško njem. Teško njem. Je bezbedno samo u okrilju Allaha Đalešanuhu u njegovom zadovolju. One sekunde kada se si učini, učinio grijeh Allaha Đalešanuhu, i zašao, mimo njegovih granica, te sekunde gubiš ti taj status. Gubištvo. Postoji nešto što je nezaštićen. Zato uvijem kada uradi neku takvu stvar. I kada prekršu neki propis Allahove Đalešanhu vjere, svesan je da je izašao i da je nezaštićen, da je izašao tamo gdje je vetro meti. I gdje svaki čas može se radati. Zato se odmah vraća. Odmah se vraća unutra. Odmah se vraća unutra. Na načinu kujmu ato Allah jala šanuhu profesor svojim šarijetom i omoguće, alhamdulillahi rabbil alemin. Šta bi bilo se ljudi vraću da Allah jala šanuhu nije ostavio mogućna stovbe? Zati nije ostavio mogućna za kada izadzijek da se vratiš? Šta bi bilo? Zato, alhamdulillahi rabbil alemin, nasratu on profesor Allah jala Na celokupnom njegovom šerijetu, koji nam je datuje manet i s kojima nas je zaduži Allah Đelešanuh i za koje I treba truda da se odazovemo Allahu Đelešanuhu i da mu udovolimo onome što nam je propisao. Neljutim, kada čovjek pogleda sve i uzme celokupno stanje ispred sebe, zaista ne može drugačije čovjek da živi kao rob Allaha Đelešanuhu. Nemaš može. Jer će postati jednim dijelom rob Allahu Đelešanuh, a drug dijelom rob. Nećem drugom ima Laha te sa tala. Pa će biti onaj od koga Laha Đelešanuhu ništa neće prihvatiti. Ništa neće prihvatiti. Zato vidimo da poslanik sallallahu aleyhi ve sellem braću nas obavještava da dobar staća sve dok se ne istarije primljena kod Laha Đelešanuhu. سيدو سنتار يريم كنط الله جل شانه او ناسب كهديسه الرسول صلى الله عليه وسلم وال امام العادل اي دوه پرведенو غدارا سنه ادبيا ونه سپريما كنط الله جل شانه سكه پرведен وعداوه المظلوم اي دوه اونگا کومي نه پرودو I doba onoga kome je nepravda učinjena. I na ovome braću trebamo dobro da se zamislimo i da svaki brat poveda računa. Da ne budemo zulumčari. Da ne budemo oni koji drugima nepravdu čini. Jer valahi kao što je ovdje rekao poslanim sallallahu alaihi sallam doba onome kome je nepravda učinjena ona se ne, ne odbija. Ona se prima sallaha dželješanu. Zato neka svaki brat poveda računa i neka poveda računa o svojim rukama i o svome jeziku I o svojim dijelima, i o svome odnosu prema određe prema ljudima uopšte, a potem prema braćima muslimanima, da im ne čini nepravdu i ne bu, da ne bude zlomničar prema njima. Jer ima među vjernicima Allahovi robova, od koje Allah će odma da uprimiti. Odmah će da uprimiti, a ako bude molio protiv tebe, teško tebe. Teško tebe. I pričao mi jedan brat, za jednog on je šejh na medijinskom fakultetu predaje hadis na, na univeristetu hadis predaje pa je ružno govorio o jednom drugom šejhu koji svako 5 dana sahatnu svako 5 dana koliko zna knjiga na samme to samo jedan Allah zna šejh Šankiti hasio Allah čovjek koji kažu čeki kada hoda, hoda onako kako je čuo i saznao da je tako hoda u Sanim sallallahu Pa je nešto ružno njemu govorio zato što se Šešan Kiti još nije oženio. I rekao je da, u smislu da je ono sluta naroda. Pa kada ovaj čuo to učinio mu je dovu, pa sada ovaj drugi hoda u kolice. Kao degener u kolice ga vodaju. Zato neka se svaki brat buja Allaha Đelešanuhu I neka povede računa nemoj da, nemoj da dozvoljava sebi Da čini nepravdu drugima Da čini nepravdu drugima I samo gde pogrešiš I gde te šeitan prevari Vrati se Vrati se otiri traži halaluk Otiri traži halaluk I vrati mu pravu jehak Kojemu koje je Allaha Đelešanuhu dao Ne sine ja Nego Allah te barekva ta'ala I nemojmo da iskazujemo tvrdoglavost Tamo gdje joj nije mjesto. Tvrdoblavost samo tamo tada bude kad je haku u pitanju. za da si čvrsto sa dokazom na haku, e onda budi tvrdoblav. To je se ustraje na tom haku, ne mojde daži se neko poljulja. Ali tamo gdje si pogriješio ne mojde da dozvoliš. Pa da kažeš, ja sam muškarčina, jel? Ti si muškarčinu nepokornost sallahu dželješanu, njegovom poslaniku, sallahu vrezele. Muškarčina si tvrdoblav, si u grijehu, To je šejtanovo, braćo, to nije, to nije od dobrote Allah dželle šaneh njegove blagodati. Zato neka svaki brat povede računa i neka se vraća, neka se vraća da ispravlja grešku koja mu se desila, inaka molim Allah dželle šaneh ze ofrest. Allah se barek ve taala zat sigurno neće ostaviti svog roba koji iskreno traži Lice Allaha djelašanuhu. Pa kaže u nastavku hadisa poslanih sallahu alaihi wa sallam. Njihovu do, dobu Allaha djelašanuhu podiže iznad oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže Wa izzati, tako mi moje veličine, tako mi moje veličine, ja ću te pomoći Kat stavci. Ja ću te dovo pomoći kad stavci. To jeste ja ste primiti i udovolit ću ti tad kad. Pa nekada Allah Đelešanuhu primi dovu odma od svoga roba. I odma mu vrati. Odma mu se odazovi. A nekada Allah Đelešanuhu to ne učini tako nego odloži. To odloži. I nema sumnja da onaj brat koji se koji požuri da se vrati, da ispravi svoju grešku, bojeći se Laha da će ga Laha Đelešanohu sačuvati. Jer mu je ovdje dao vremena i dao mogućnost, udovolit ću ti dobit, kaže Laha Đelešanohu, udo, udovolit kad tati. To jeste, ako ostane, ako ostane ovaj, to što je pri tebi takvo, onda pitanje je da li će se ovaj pokajati, da li će se raošti ili neće, ili će to, to ostaviti, gledati to kao sitnicu, kao, kao nešto nebitno, nažalost mnogi takve stvari smatraju dobrim dijelom. Da Allah sačuva. Smatraju to dobročinstvo i bogobojadnošće. Čini i grijeh i nepravdu i to smatra dobrim dijelom. Zato je, braći, ovaj mjesec, mjesec u kome, inša Allah, i treba svaki mu'min da se preporodi. Da se sebe skine od dijelo grijeha i nepokornosti, i neposlušnosti Allahu Đelešanuhu, njegovom poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, a da obuće u ta takvaluka, jer, kao što sam sinoć napomenuo, razlog koji spominje Allah Đelešanuhu kada naređuje ovaj post, jeste ta takvaluka. Ja iuhal ladzina amanu kutiba alaikum muslimu kema kutibela ladzini min kablikum, le'allakum tete kum. U ovu jednici vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, Da bi ste bili bogobojazni, da bi se, se bojali Allaha Đelešanu. A nema takvalu koji bogobojaznosti, svojim kada se oslobodiš grijeha i kada se okitiš dobrim dijelima. I nema bogobojaznosti kod ih makar na sva usta i na sve mikrofone govorili da su bogobojazni, koji za sebe stalno su u grijehu, I koji kod sebe nemaju dobročinstva. Nema u tome takva aluka. Makar mu jezik nikako ne prestao o tome govoriti. Jer dokaz je da je takva znači strah od Allaha djela šanuhu po pitanju onoga što ti naredi, što ti zabrani. Da izvršiš nadbu i da napustiš zabran svog gospodara. Subhanehu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam braćom Al-Quranu u sijamu يشفعان للعبد قران يفوس بتزوزيماتش زوزيماتشا زربا تويست يقول الصيام ربي اني منعته الطعام والشهوه فاترتشي بوست господару يا сам га одвратио от хране или ...i od njegovih šehveta... ...od ot... njega što on voli... ...u čemu uživa i tako dalje. ...fa ni fi'h... pače će moliti Allaha dženešanu... ...pami dozvoliti da se za njega... ...da se za njega zauzimam. ...va jakunu il-Kur'anu... ...rabbi... ...mena'atuhu an-naume bil-lejl... ...gospodaru moju ja ga odvratio od spavanja u noći od sna u noći fa shafi'a ni fi, pa mi dozvoli da se zuzimam za njega, fa jufa'a ni fi, pa će im biti dozvoljeno da se zuzimaju za svoga roba. Za tog roba koji je došao sa, sa Kur'anom i došao sa potom. Pa vidimo, braće moja, da Ovaj post koga postimo radi Allaha dželle šanehu doći će nam kao pokot na sudnjem danu kada će nam pomoć biti najpotrebnija. Doći će nam na sudnjem danu i molite Allaha da dozvoli da se zauzima danas. Za Baš će mu Allah dželle dozvoliti da se zauzima. Zato se traži ovaj post da bude djelo koje će biti isprano, koje će biti ispravno samo radi Allaha tebareke te ala, kao i što će se Kur'an zauzimati. Zato mu'min koji posti radi Allaha šanuhu, i koji uči Kur'an radi Allaha dželle I vidimo da ovdje Kur'an ističe ja sam ga kažeo odvratio od sna u noć. To jeste dok su drugi spavali on je učio mene. Učio Kur'an Allahu kigu. Iz zato mora braćo, mora da se vrati praksa ashaba, praksa tabeena koji su znali da citare noći provode U ibalet Allaho Đallašanuhu čitajući knjigu Allaho Đallašanuhu. I vallahi mi se jako brzo zadovolimo i zasitimo Kur'ana. Jako se brzo zadovolimo i zasitimo Kur'ana subhanallah. Međutim znali su od Saha i poslanika salallahu resim čita u noć klanjaju? Čita noć klanja. I kada više ne može do pred samu zoru kada više ne može paga sabada san tako bi oaj, ili bi sačekali nekako da klanjaju sabah pa i posle polijega ne bi mogle dođu do umešći džemaatu klanjaju. Kao što se spominje u jednom rivajtu od Uma radiallahu anhu da je došao nekim ljudima i vidovi kako staviju prepitao prisutne: je sa ovima što je to ovijemo što stavaju?" Kaže: "Oni su čitali noć, bili u noćnom u noćnom namazu, pa su tu klanjaju sabah, nisu bili đake u džemaatu" i kaže: sad, ovaj, "Sad moraju da da malo odmore, da malo odspavaju." Pa im kaže, pa kaže Uma radiallahu anhu: "Kamo sreća da su Cijelu noć spavali, a da su došli na sabah u džematu, jer Je li rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji klanja sabah u džamatu, ima nagradu kao da je klanjao čitavo noć. Kao da je klanjao čitavo noć. I ovo su sve braće, ponude Allaha da šehnam njega, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, muslimanima do sudnjeg dana. Muslimanima do sudnjeg dana. Zato svako dobro koje dođe inshallah, na poznati sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treba inša Allahi da bude ono s čime ćemo se podizati i jačati u dinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allaha uzvišenog da nas pomogne, da nas učvrsti na njegovom putu i da nam pokloni u u ovom mjesecu da budemo od onih koji će se očistiti, od onih koji će se stalno kajati i koji će se za svaki grije obraćati Allahu uđelja šanuh i moliti ga za oprost. Amin ja arhme rahmin. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد <تصفيق> كاجة الله سبحانه وتعالى <بره> فأنت أفضل المتحدة في سبيل المتحدة كي ستردى نفوت الله جل شانه إذ برشاوية برائتة سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرية أعين جزاء بما كانوا يعملون Niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su učinili skrivene radosti čekaju. Niko ne zna šta čeka robove Allaha Đalešanuhu od radosti i onoga što će im njihovo oko obveseliti a što im je pripremio njihov gospodar Subhanahu Teala. Zato mu'min zna da ono što je obećao Allaha Đalešanuhu zasigurno je istina i zato tome teži I ne osvrće se na poteškoće na tom putu, već se okreće ishrano Allahu dželle šanehu radi po njegovim naredbama. Sa čvrstim uvjerenjem da će doći dan kada će Allah dželle šanehu nagraditi bogovazne i odane svoje robove, a tog dana će poniziti one druge koji su u životu na ovom svijetu većina u svakom vremenu. Većina u svakom vremenu I zato ako bi se čovjek poveo za većinom u propaciji bi se zasigurno u propaciji bi se zasigurno i na to upućuju mnoge riječi Allaha te i mnogi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve Trebamo bra braćo znati da nešto otpisa što je vezano za ova ibadet da napomenem inša Allah da se ne bi pravile neke greške. Od toga, braćo, jeste, jesu riječi poslanika, s.a.v. da onaj ko ne, ne učini nijet, prije nastupa zore, dakle, za, za posti, a ne učini nijet, da će postiti da nema post. Pa su učenjaci o govorili, i neki su ovog stava, da onaj ko zaposti za a ne učini nije da posti da takav nemam u posta tog dana dok su drugi rekli da ako je zaboravio ako je zaboravio možete učiniti do podne namaze možete učiniti do podne namaze ali u svakom slučaju ovaj hadis poslanika sallam, nas upućuje na vođenje računa da onaj ko ustaje da na sehur ili hoće da, da postiti sutrašnji dan da bude odlučen u tome i da te stvari ne ostavlja ne ovaj nedobrašene tako čovjek kao što kažu islamsku čenjaci može učiti jedno od dvoje a to je da zanijeti čita framazan da posti i onda mu ne treba da za svaki dan čini nije a može i ostaviti pa za svaki dan da čini nije kod prve kod prve mogućnosti Ako bi čovjek preselio, a zanijetio cijeli Ramazan ne posti, pa preselio toko Ramazana ostaje dužan ono što je zanijetio, a ne Zbog nijete. Tako da je ovdje ostala mogućnost inša da čovjek nešto uzme od ovoga za koje je misli da da mu bolje odgovara, ali u svakom slučaju nije, ne, ne smije se ne smije se ostavljati ne smije se ostavljati A pogotovo ne smije se to činiti namerno. Ne smije se to činiti namerno. A ako čovjek zaboravi da to učini vrijeme, onda neka se trudi do, do podne namaza da, da to učini i da ispravi. Druga stvar ću, jeste da postanik s.a.v. je pohvalio, pohvalio one postaće koji žure se ihtarom. To jeste, koji žure da se ihtare na vrijeme. Ne odlažu, ne odlažu to pola sata, sata, sata, tako dalje, tako dalje, već da se požuri. Zašto? Zašto ovdje više nije u pitanju i baviti. To što ćeš ti prodržavati, to više nije u pitanju i baviti. Već će ovdje i baviti i pokornost da se iptariš čim vrijeme nastupi. Čim vrijeme nastupi, da se iptariš... E dakon poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ljudi će dobro postupiti ili biti u dobru, sve do sledog budu žurili se iftarom. Sve do budu žurili se iftarom, biće u dobru vezano dakle za za post. Takođe kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najdraži su mi oni moji robovi koji najviše žure za iftarom. Pa kaže et Razlog zbog čega su oni najdraže Allahu đelešanu jeste što dosledno slijede poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jel' se ovome ogledaš ta? Ogleda se slijedanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I za kada kada mu'min ko se zgradi to da čim čuje za propis i za jasen sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem pardon što odazove onda je to dokaz njegove poprornosti i odanosti poslaniku sallallahu alejhi na način na koji su svi ljudi zaduženi da budu u odnosu na svog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Također braćo, poslanik sallallahu wasallam, govoreći o onome što bi trebao jedan postač da istiari, rekao je da to, da je najbolje da to bude hurma. Ako je čovjek u takvoj mogućnosti da stepe reforme kao to učini. Međutim, ako to nije u stanju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fa in ka sa iftari vodom, jer ona je čista. Sledeće, braćo, ja tako i čovjek zbog svog apetita Des, dešava mu se da na sehur ne ustaje već malo umora, malo ovaj slaba peti i tako dalje na sehuru i onda prespava sehur. Poslanik sellem je ukazao da je u sehuru bereket. Ba, da je u sehuru bereket pa zbog toga treba svaki sljedbenik Muhammeda, sallallahu aleyhi wa sallam, da uzme, pa ne možeš da jedeš, uzmi koliko može, popije malo vode, i tako dalje, ali, izvrši taj sunet, na kogo je ukazao poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam. Poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, također, braćo, je sedeo, na sehuru sa jednom kupinom ashaba, pa jedan od njih prenosi, kaže, jeli smo na sehuru zajedno sa postanikom, s.a.v., zatim smo ustali na namaz. Pa ovaj, što, ga je, što je slušao ovoga ashaba, upita, kaže, koliko je vremena bilo između sehura i namaza? On je odgovorio koliko bi se mogu rušiti 50 ajeta iz knjige Allahe, pa je ovaj mu kazao, dakle, na vrijeme, Od segora dakle, od ostavljanja, to jest sa tog trenutka kada se zaposti do zalaranja, do zalaranja sabah namaza, da je bilo vrijeme u kome se može pročitati 50 50 ajeta iz knjige Allaha tebareka taala. Kada je bracho, ako se nekom desi da u toku posta nešto pojede ili popije, on će nastaviti sa postom on će nastaviti sa postom i neće bataliti, dakle, taj post i to što je pojio i što je popio nije u da naposti taj dan ili da dake pareti tako dalje jer kao što je rekao poslanik sallallahu aleyhi wa sallam toga je Allah nahanio na i napojio toga je Allah nahranio i napojio i na kraju brez spomenemo samo dva hadisa poslanika sallallahu aleyhi wa sallam koji dolaze kao prijetnje onima koji ne drže do, do ovog ibala, pa kaže, ko se iptari u jednom danu Ramazana, bez nekog opravdanja i bolesti, ne, ne može ga nadoknaditi kada bi svo vrijeme postio. To jeste, kada bi čitav život poslije toga postio, ne može nadoknaditi vrijednost onog jednog dana, kog je propustio od mjeseca Ramazana, dobrovoljno, dakle nije htio da ga posti. I kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko ne ostavi klevetu lažan i ružan govor i postupanje po njoj, nema potrebe ni da Allah dželle şanuhu razslaheranu niti priča." Jo, vi je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao na opasnost koja dolazi od jezika, na opasnost koja dolazi od jezika i postupanje po po takvim riječima i takvom govoru. I zasigurno za jedan mu'min treba da bude onaj koga će Islam da popravi na svom polju. I da Islam od njega izgradi ličnost koja će kod sebe imati sve lijepe osobine, a od sebe odbaciti sve ružne osobine. Tako kroz ovaj mesec, inša Allah, posebno mu'min ima priliku... Da popravi svoj jezik. Da popravi svoj jezik. I da ne govori ono što je prije govorio. Od zvogarnosti, od ogovaranja, potvore i ostalih stvari. Lažno govor tako dalje i tako dalje. Već da ovdje čuva jezik, inšallahi, nakon mjesec dana, uz Allahu te baraka tala ta pomoć, vidjet će šovek poboljšanje na tom polju i vidjet će kod sebe poboljšanje u svom ponašanju, u svome obhođenju, a za sigurno nije za jednog mu'mina da nosi sa sobom određene riječi, i određena ponašanja, određena djela, i tako dali, i tako dali. Jer je mu'min sav dobar, kao što kaže poslanik s.a.m. Mu'min je sav dobar, čica on je E ta dobro treba da se pokaže na svakom polju. Da se pokaže na tvojim riječima i da se pokaže na svojim dijelima i da se pokaže na svom trudu za Allahu Đalla vjeru. I na svim, na svim polima aksolu. Zato molim Allaha Đalla Shana da nas pomogne i podrži na njegovom putu. Da nam omili i badet njemu subhanahu wa ta'ala. Da u tom i nam pokloni ihlasa iskrenosti da sva djela samo nje, radi njega subhanahu wa taala radimo i da i samo njemu subhanahu wa taala poklanjamo molimo Allaha da nas siya okupeo Kur'an i sunna poslanika sallallahu alayhi wa sallam da nam ovaj din omili u našim prsima i da ga uljepša u našim grudima molimo Allaha jalla shanu da nam poveća pisno znanje da od nas otvrni sve negativne stvari i osobine koje imamo volim ga te barek da nam pođe naše mahanine i nedostatke Danas nas sastavi na svakom dobru i da nas sačuva svakoga šara i svake pitne koja nam može naškoditi volim allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islavi muslimane u cijelom svijetu volim allaha da pomogne braću koja su pala na velika iskušenja -e Molimo Allaha dželle šanehu da slobodi onu braću koja su po zatvoru nevjernika i murteda da izvedena na slobodu a da im podari sabora da izdrže do odluke Allaha dželle šanehu. Molimo Allaha subhanahu da im sačuva živote, da im sačuva porodice, žene i djecu. -e Molimo Allaha dželle šanehu. Samo oni budu brigom i njihove porodice i da se trudimo Da se, da se odazovimo Allahu Jallašanuhu na svim onim zapevima s kojima On subhanahu wa ta'ala zadovolen. Molim Allaha Jallašanuhu da pomogne djihad i muđahide, da i pomognu u cijelom svijetu. Da i u Afganistanu, u Iraku, Kašmiru, Palestini i na svim drugim mjestima gdje se bore da riječ Allaha Jallašanuhu bude gornja, a riječ nevrednika bude donja. Molim Allaha Jallašanuhu da ponizi židove i da ponizi kršćane, da ponizi Amerikanci, Engljeze, prije drugih. Molim Allaha, djelašanuhu, da ih uništi svojim rukama i rukama njegovih robova. Molim Allaha, djelašanuhu, da protiv njih počele svoje vojske. Molim ga te, Barak v.a. da nas učini od svoje vojske i od svomača svoga dina. Molim Allaha, subhanahu v.a. da u ovom mjesecu podari braćim u džahidima berakat veliki إقبال الويسكو آمين يا رحمن رحيم وذكر الله في وقت الصلاه الله اكبر الله اكبر الصلاه لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اقامه الصلاه اذكامات الصلاه اللهم اكبر الله اكبر لا اله إلا الله Svojim, Hvala vam, da ćemo jedan čas. Hvala vam, da ćete se da ćete sviđati. drugog, koji ste sprušali na nas. Ja ću što uđeniti. Koje može da stane, da se na zavljera tamo kod u žetljelom zatim činog, a da će imati. Ima li tako? Ima li tako? Ima li tako? Ima li tako? Ima ako mogu da uprave krema našim satevama, koji pomogu da nas potruge ali se referred alla te se vać poslednje namass istil challenge, tak vis capacity more asa allah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 غير المنذوب عليهم ولا الضالين عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على رفر فعزة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تتوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على فتر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على مَا هداكم ولعلكم تشكرون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 سمي الله لمن حمده <تصفيق> <تصفيق> الله <أشبره> أكبرك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 الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنظوب عليهم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم هل لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله وأنكم كنتم تختانون أنفسكم تباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا, ولا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتكون الله أكبر سمع الله لمن حمدك الله أقدم